А, М, аркуші макулатури. Знав не гірше за прозірливу пані Бенсон. Та що я саме сьогодні, якраз тепер, отримую від тебе, вірний друже, звістку? Моє серце не перечувало. Так сказав приємно вражений майстер Абрагам коли впізнав руку Крейслера на отриманому листі. Він, не розпечатавши листа, замкнув його в шухляду письмового столу і подався в парк. Майстер Абрагам уже багато років мав звичку по кілька годин або й по кілька днів не розпечатувати отриманих листів. Якщо лист не цікавий, казав він, то байдуже коли його прочитаєш, тепер чи згодом. Якщо в ньому погана звістка, то я виграю ще кілька радісних чи принаймні спокійних годин. А якщо звістка приємна, то розважна людина може трохи почекати, щоб раптова радість не забила їй памороки. Цю майстру звичку певна річ треба засудити, Бо людина, яка відкладає нечитаними листи, зовсім не здатна бути купцем чи писати політичні або літературні огляди. З цього також дуже добре видно, скільки всілякого лиха чигає на того, хто не здатен бути ні купцем, ні газетярем. А що стосується біографа, який пише ці рядки, то він ані трохи не вірить у стоїчну байдужість майстра Абрагама, а пояснює цю його звичку швидше нерішучістю чи навіть страхом перед таємницею, схованою в листі. Адже це велика, зовсім не схожа ні на яку іншу втіха, отримувати листи, тому нам приємні й особи, що з їхніх рук ми отримуємо цю втіху, а саме листоноші. Як зауважив уже десь один дотепний письменник, це сказати б такий собі милий самообман. Біограф пригадує, що коли він, ще бувши студентом, з тугою в серці довго й надаремне очікував листа від однієї любою йому особи, то слізно благав листоношу, щоб той якнайшвидше приніс йому листа з рідного міста, і зате обіцяв дати йому добру винагороду. Листоноша з хитрою міною взявся зробити все, що треба через кілька днів, коли справді надійшов лист, переможно вручив йому, ніби тільки від нього залежало, дотримає він слово чи ні, і спокійно сховав до кишені гроші на пиво. Проте біограф може. Теж надто схильний до самообману, не знає, чи й ти, любий читачу, розпечатуєш листи з таким почуттям, як він, з великою радістю, але водночас і з дивним острахом, від якого в тебе аж серце колотиться, хоч навряд чи в листі є щось дуже важливе для тебе. Може, це саме почуття, яке стискає нам груди, коли ми. Заглядаємо в пітьму свого майбутнього. І якраз тому, що досить легенько натиснути пальцями, щоб таємне стало відомим, там мить, коли ми розпечатуємо листа, і сповнює нас такою тривогою. І справді, скільки прекрасних подій поламано разом з тією фатальною печаткою, скільки чудових образів, які ми випликали в своїй душі і які були втіленням наших палких бажань, обернулися в ніщо. Той аркуш паперу став ніби магічним закляттям, що висушило квітучий сад, де ми мріяли гуляти, і життя постало перед нами негостинною, понурою пустелею. Та коли й нам, здається, що не завадить трохи набратися духу, Перше ніж довірити таємницю, сховану в листі легенькому натискові пальців, то, мабуть, можна виправдати і звичку майстра Абрагама, яку ми засуджували. Зрештою, цю звичку засвоїв і сам біограф від тієї фатальної пори, коли майже кожен лист, що його він отримував, скидався на скриньку Пандори, з якої. Тільки, но її відчиниш, вилітали на світ Божий тисячі нещасть і неприємностей. Хоч майстер Абрагам замкнув капель майстерів лист у шухляду свого бюрка чи письмового столу і подався гуляти в парк, ласкавий читач усе-таки негайно взнає до слова, що в ньому було.